Hej och välkomna till veckan med Petri Krim, med mig Linus Lindahl och mig Stefan Sundberg. Och vi börjar med att berätta att en 39-årig man nu har åtalats för Kina av rappartisten Einar våren 2020. Kina, Kidnappningen har vi berättat om många gånger i Petri Krim och flera andra personer har tidigare dömts för inblandning i kidnappningen bland de flera kända rappare. Men 39-åringen som nu åtalas, han har hållit sig undan i Bulgarien och det var inte förrän nu i somras som han greps. Mannen har i media pekats ut som ledare för ett nätverk i södra Stockholm. Vid Kina fördes Einar till en lägenhet i södra Stockholm där han under flera timmar förnedrades, misshandlades, hotades och rånades på en klocka. Mannen som nu åtalas misstänks för att i samråd med andra har beslutat och planerat kidnappningen av Einar- och han ska ha gett direktiv och instruktioner till andra personer om brotten, enligt åtalet. Under kinapningen togs flera förnedrande bilder av Einar som senare spreds på sociala medier. Den 39-åriga mannen ska ha varit en av dem som tog bilderna. Han åtalas också för försök till grov utpressning eftersom han och de andra efter Kina försökte få Einar att betala 3 miljoner kronor för att inte bilderna skulle spridas. Åklagaren tycker att gärningen ska betraktas som grov eftersom Einar var mindreårig. Åklagare Ida Nell om 39-åringens roll. Han har väl egentligen varit den som har varit med eh, redan från början eh, och he hela förloppet om man säger så. Under rättegången mot Vårbynätverket där flera andra dömdes för inblandning i kidnappningen ville Einar inte vittna. Han sköts till döds i oktober förra året. Och vi ska ta oss söderut för i tisdags så väcktes åtal mot 15 personer vid Kristianstads tingsrätt. De misstänks bland annat för synnerligen grovt narkotikabrott och grovt vapenbrott. Och den här stora narkotikahärvan rör sig främst om tillverkning i bland annat ett stall och överlåtelser av stora partier amfetamin. Det är fyra huvudmän från Kristianstad som ska ha varit drivande i organisationen. Kammaråklagare Marie Röytne som lett förundersökningen. Ja, det finns ju de som man kan kalla för huvudmän som har organiserat då den här framställningen och hållit i trådan om man säger Se till att folk har gjort det de ska, att man framställer, att man transporterar, förpackar, överlåter och hela det. Hela den delen av verksamheten. Tillverkningen av amfetaminet ska ha skett på två adresser i södra Sverige. Marie Röytne igen. Det är inget stall så att det är djur utan det är en ladevårdsbyggnad som man har använt för. Dels annan verksamhet och sen så har man då viss del av. Av den byggnaden har man ju haft och tillverkning och det är ett av tillverkningsställen vi har gett till också som är ett bostadshus mitt inne i centrala Åsby som används. Ägaren till stallet har inte varit inblandad i tillverkningen utan hyrde ut laggorn till de nu åtalade männen. Och han hade ingen aning om vad som pågick där inne. SVT Blekinge har intervjuat stallägaren. Ja vi hyrt ut den som till tre killar som skulle meka och när fick ni veta vad det var som hade hänt här inne? Eh, när det kom i Åtalet omfattar hantering av stora mängder narkotika som vi var inne på. Det rör sig om 275 kilo amfetamin, drygt 50 kilo cannabis och stora mängder ecstasy. Och Det totala värdet för narkotikan på gatan beräknas ligga på runt 82 miljoner kronor. Marie Reutner beskriver att de åtalade befinner sig högre upp i kedjan. De har ju sålt de mängderna- och det... Sen är det väl någon som tar vid där och fortsätter ledet. Det är sällan att folk köper in sådana mängder. Så att ner till gatoledet är det väl ett, ett litet hopp. De första gripandena skedde redan för ett och ett halvt år sedan- och tillslagen har varit del av den internationellt uppmärksammade operationen Trojan Shield- där de och använt sig av krypterade chattar som Anom och Sky. Men Marie Reutne menar att svensk polis haft ögonen på flera av de inblandade sedan tidigare- och nu har väl, jag kan inte uttala mig om exakta detaljer vad som har föranlett utredning men det har funnits indikationer då på att det har varit den här narkotikatillverkningen och sen har man gått ifrån det. Och förutom material från krypterade chattar består bevisningen bland annat av spaningsdiktagelser och stora narkotikabeslag. Förundersökningen är på över 70%. 18 000 sidor och förutom Marie Röjtne så har fallet lett av ytterligare tre åklagare. Eftersom målet är så stort så har åtalet också dröjt. Det har dragit ut på tiden det är att det är så omfattande och att man vill få svar på frågorna innan man väcker åtal. Det är i allas intressen. Det är analyser av olika slag, det är både elektroniska analyser, det är tekniska analyser och det är... Man ska säga analyser av olika händelser och, och, och så. så att Det har varit förhör, det är många inblandade. Det är mycket som ska tröskas igenom. Förhandlingen är planerad att börja i mitten av december och kommer att hållas i säkerhetssalen i Malmö. Åklagarna beräknar att den kommer att pågå i ungefär 50 dagar. Och i onsdags väcktes åtal i ett annat uppmärksammat mål. Dubbelmordet mot en kvinna i 40-årsåldern och hennes 6 sexåriga son i Mälarhöjden. Det var i slutet av maj som polisen kallades till platsen. Ett syskon hade klarat sig och sprungit över till en granne. Men kvinnan och hennes son hade utsatts för en knivattack och deras liv gick inte att rädda. En man i 40-årsåldern som är nära släkt med kvinnan greps kort efter dådet man är nekat till brott och förutom dubbelmordet åtalas han även för grovt barnfridsbrott eftersom åklagare Ingrid Wiklund menar att ett yngre syskon bevittnat mordet på den sexåriga pojken. Och anledningen till att det här grovt barnfridsbrott beror på att det är ett, ett väldigt allvarligt brott helt enkelt som ska bevittnas. Mannen har en historia av psykisk ohälsa och har i långa perioder haft kontakt med psykiatrin och tvångsvårdats. Han har tidigare dömts för våldsbrott och man har gjort en första mindre rättspsykiatrisk undersökning på mannen som visar att det finns misstanken om att han begått dubbelmordet under påverkan av en allvarlig psykisk störning. Åklagare Ingrid Wiklund vill inte kommentera mannens mående under utredningen och menar att rätten får ta ställning till det. Ja, det är ju något som tingsrätten kommer ta ställning till eh, i samband med rättegången, exakt vilken utredning som ska inhämtas i de delarna och så vidare. Eh, så att, eh, det får vi det, men, men det är väl troligt att det kommer eh, att bli utifrån ja, vad jag känner till just nu så att säga. Åtalet bygger bland annat på teknisk bevisning från brottsplatsen, beslag som gjorts i samband med gripandet och förhör med vittnen och närstående. Man har också lagt fram flera brev som mannen skrivit som bevis, vilket skulle kunna ge en bild av motivet för brotten då det i åtalet står att han i breven ska ha lämnat förklaringar över gärningen och att han menar att kvinnan ska ha utsatt honom för ekonomiska eller brottsliga gärningar. Något som inte Ingrid Wiklund vill bekräfta. När det gäller frågan om tänkt mot huvud så är det naturligtvis något som vi har tittat på under den här utredningen. Och det är också någonting som jag kommer komma in på i samband med att jag presenterar vad jag närmare påstår i det här malet. Och närmare presenterar bevisningen också i samband med rättegången och min satsamställande. Men jag kommer inte gå in på några detaljer kring det i det här skedet. Rättegången planeras att starta i mitten av december och beräknas ta en dryg vecka. Och avslutningsvis ska vi ta upp en uppmärksamma dom som kom i måndags. Domen gäller en polis som dömdes till villkorlig dom och dagsböter för vållande till annans död efter att en man i 50-årsåldern dött under ett polisingripande. För det var i november 2021 som polisen larmades till Lidingö då en man uppträdde aggressivt i en bostad. När polisen kom till platsen för att gripa mannen uppstod tumult och en polisman fick ner mannen på marken och satte handfängsel på honom. Under tiden han låg fängslad ska polismannen ha hållit fast mannen med sin kroppsvikt och haft sitt knä över mannens rygg. Efter en stund... –märkte man att mannen blivit blå i ansiktet och polisen ringde då ambulansen– –och gjorde hjärt- och lungräddning. Men mannen avled alltså innan han fick sjukhusvård. Åklagare Per Nichols har drivit fallet och enligt honom var det polisens fasthållande grepp– –som ledde till mannens död, vilket stöds av ett rättsläkareutlåtande. Och genom att händelseförloppet filmades av en förbipasserande sopbil– Per Nichols menar att polisen inte gjort fel som använt våld, men att han borde avbrutit våldet tidigare. Jag har ju lagt den här polismannen till last i min gärningsbeskrivning att han har tryckt ihop komprimerat eh, bröstkorgen på den omhändertagna personen som då låg på magen med handfängsel på. Och det är det som är våldsutövningar som har gått för långt. När eller i vart fall senast när mannen hade belagt sig med handfängsel. Så borde han ha vänts upp eller på annat sätt getts möjlighet att andas ordentligt. Polisens advokat Tobias Enoxon har åberopat en annan rättsläkare som menar att man inte kan fastslå att polismannens agerande var det som orsakade dödsfallet. Det finns flera andra faktorer som en väldigt hög halt av amfetamin. Det är en psykotisk person, det är en person i ganska dålig hälsa, i varje fall ganska mycket övervikt och så vidare. Och de här faktorerna ensamt, de kan också ha varit starkt bidragande till, till döden och till, till hjärtstoppet. Men tingsrätten gick alltså på åklagarens linje och fastslår i domen att dödsorsaken är kvävning med efterföljande hjärtstopp till följd av polismannens fasthållning och oaktsamma agerande. Advokat Tobias Enoksson, han är förvånad över tingsrättens dom. Jag kunde inte alls se att man på den här bevisningen som är presenterad i målet har kunnat fastslå vad det är som orsakar hjärtstoppet på den här personen och det är en helt central fråga. Åklagare Per Nichols menar å andra sidan att tingsrättens bedömning inte är förvånande då han anser att rättsläkarna var överens om den övergripande dödsorsaken. Det finns en differens i rättsläkarets låtandena, det är helt rätt, men... Och det framgår också av tingsrättens dom. Så i den väsentliga delen kan man konstatera att mannen har inte kunnat ha en adekvat ventilation och alltså att andas tillräckligt... För att klara sig i den situation man befann sig i. När vi spelar in det här avsnittet så har Tobias Enoksson inte hunnit prata med sin klient efter domen. Men han meddelar att man med största säkerhet kommer att överklaga. Och han menar också att om domen står sig så skulle det på sikt kunna påverka poliser som arbetar i svåra situationer. Så Jag kan tänka mig att man som polisman i framtiden. Om man ska ingripa mot en psykotisk narkotikapåverkad person som beter sig helt galet åt. Att det ska liksom hämma en i hur man ska våga hantera en sån situation. Med risken av att om den här personen avlider när vi ingriper. Ja då döms jag till hållande till Jag får dryga böter. Jag ska betala tillbaka försvararkostnader etc. etc. Det skulle ju vara en oerhört farlig och tråkig utveckling kan jag tänka. Per Nichols vill inte uttala sig om domens långsiktiga konsekvenser men menar att man redan idag inom polismyndigheten utbildar och är medvetna om riskerna med vissa grepp. är instruktionsmaterial som används inom polismyndigheterna som används vid polisutbildningen och av det här materialet framgår tydligt att den här typen av grepp får man in använda där, just därför att det är farligt och just därför att det finns en stor risk för att personen inte får luft. Polismannen dömdes till villkorlig dom och dagsböter och polisens personalansvarsnämnd har tidigare meddelat att han inte kommer bli av med sitt jobb till följd av händelsen. Det var allt för den här Peter Krim-veckan. Missa inte vårt längre veckoavsnitt som kommer i onsdag om den första självmordsdomen och hur uppmaning till det kan ge fängelse. Jag heter Linus Lindahl. Och jag heter Stefan Sundberg.